промовив: "Даруй, ясновельможний пане, мені треба ще побачити добродія секретаря в одній приватній справі. Зроби ласку. Та ось пан генеральний обозний і проведе тебе до нього." "Охоче", квапливо промовив обозний, схиляючи голову і підвівшись, вийшов слідом за Калнешевським. Войейков довго дивився їм услід глузливим поглядом, і коли вони зникли за танцюючими парами, звернувся з посмішкою до полковника. Хитрий хохол, а вже ж з таким вестиком панство неспокійно, кого завгодно обдурять. Та не завжди вдається, а епископам та ігуменам у світські справи втручатися і такими турбаціями народ до сум'яття й бунту підбурювати не слід. Про це вже сіятельний князь Гребнін у Петербург відписував, базікають вони багато, чого й не було, а хоча б і було, то нам тепер на справи дисидентські особливо натискати нема чого, бо цією справою не токмо ми, але й король пруский вельми цікавиться, а понеже православній вірі залишився в короні польській тільки чорний люд, що не має ніяких прав. Тоді як лютеранські та інші протестантські толки сповідує сила селен на людей знатних і багатих, то таке зрівняння прав дисидентів дало б королеві прусському, як у держави протестантської, великі переваги загрожувало б вирвати з наших рук увесь план. На справи європейські. Неодмінно марні мріяння, хрипів полковник. Тим паче, що якби було апробовано зрівняння дисидентів серед православних у всіх із шляхтою польських правах, а також у вільному сповіданні релігії, то це породило б велику спокусу малоросійському народі, який живе під російським скіпетром». А беручи до уваги факції, які мали місце нещодавно, до невдоволення і ремствування привело б. «Покласти край, ваше високопревосходительство», – перебив полковник. «Відхилити», – поправив його з лагідною посмішкою Ваєйков. Тим паче, що милостива наша цариця співчуває дисидентам і втручається в справи корони польської. І коли Господь допоможе, Воєйков загадково усміхнувся, урівняє їх з народом російським у правах, чинах і рангах, як і народи малоросійські, котрі живуть по сей бік. «Це, одначе, не відповідатиме справедливості», – мовив густо почервонівший полковник, – «рівняти російські війська – вірних слуг отечіства і престолу з розбійниками, мазепинцями, яких не раз викривали в зраді. «Що робити?» – Воїйка розвів руками. «Політичні резони. Цариця дбає про злиття. Та мало надій, щоб це здійснилось, бо кожен хохол сидить і думає про гетьмана. Ось навіть цей обозний, що тільки про свої хутори помишляє, і той либонь у душі інше таїть». Хе -хе. А про хутори оного Мазепи, батечку Федора Матвійовичу, ви істинні відомості маєте. Істинні, багатий, несказанно багатий, і єдина донька, більш нікого, і гарна з себе. Це байдуже, полковник усміхнувся. Казна в походах розтрусилась. Одразу поправити свої діла. Шлюб цей, як я вже казав вам, усім нам буде на користь. І кишені полатає. «Мене весільним батьком запрошуй!» Ось щасливлений полковник дзенькнув острогами. «А сам же він Мазепа цей?» «Я балакав з ним, з дорогою душею. Ну, а дочка?» «Завзята хохлушка, а втім, думаю, не встоїть. Невже воїн російський не здобуде цієї Вікторії?» «Ох-охо, надіюсь, одначе не заводить піти і засвідчити їй свою пошану. До того ж вона і нудьгує сама». Болковник підвівся, ще раз зенькнув острогами, клонився воєйкову і попрямував важкими кроками до зали. Пройшовши між танцюючими парами, він розшукав генерального обозного, який розмовляв з одним із російських вельмож. Дуже поспішав, пане генеральний, засвідчити мою венерацію щодо резонів, висловлених вами в розмові з паном генерал-губернатором. «Щиро вдячний», – відповів генеральний обозний, потискуючи руку полковникові. «Штатські резони, перш за все. Вельми приємно чути такі резонабельні слова. Але де ж ваша дочка?»